М.П.Д. Мур провадить далі. «Ти кохаєш мене, прекрасна киць, киць О, кажи мені про це! Кажи знов і знов! Щоб мене сповнив ще більший захват, і щоб я міг набалакати стільки безглуздя, скільки годиться коханцеві, створеному уявою найкращого романіста!» Але, серденько, ти вже помітила мою величезну любов до співу, а також мою майстерність, тож чи не будеш ти найдорожча, така ласкава, і не заспіваєш мені якусь пісеньку? Ох, відповіла киць, -киць ох, любий мури, хоч мистецтво співу мені теж не чуже, ти знаєш, як то буває з молодими співачками, що вперше виступають перед артистами і знавцями. Страх, несміливість стискають їм горло, і найкращі звуки, трелі та морденти фатально застряють у ньому, наче рибячі кістки. Заспівати Арію тоді просто неможливо, тому, як правило, починають з дуету. Отже, спробуймо, милий, коли твоя ласка якийсь Коротенький дует. Це мене влаштовувало. Ми відразу почали ніжний дует. Ми бачились лише раз, а серце все в вогні, і так далі, і так далі. Спершу киць, киць співала несміливо, але скоро їй додав відваги мій сильний фальцет. Голос у неї був дуже милий. Виконання виразне, невимушене, ніжне. Одне слово, вона показала себе гарною співачкою. Я був у захваті, хоч і бачив, що мій приятель Овідій підвів мене і цього разу. Якщо киць, -киць так чудово вміла е, співати, то вже не було потреби торкатися струн. Отже, і не було потреби вимагати гри на гітарі. Потім Кіцькіць виконала надзвичайно легко, незвичайно виразно і вишукано відому арію з таким тремтінням і так далі, і так далі. Від героїчного, потужного речитативу вона прекрасно пройшла на чисто котяче, солодке анданте. Ця арія була ніби написана для неї. Вона і мені переповнила серце, і я гучним криком виявив свою радість. Ох, кицькиць -киць, могла б цією арією надихнути цілу громаду чутливих котів. Ми заспівали ще один дует із зовсім нової опери, що також нам удався, ніби був написаний для нас. Божисті рулади блискуче виливалися з наших грудей, бо вони здебільшого складались із хроматичних гам. І взагалі, при цій нагоді треба зауважити, що нашій котячій породі властиві хроматизми, тому кожен композитор, який хоче творити музику для котів, добре зробить, коли будуватиме мелодію, і все інше на хроматичній основі. На жаль, я забув прізвище чудового майстра, що скомпонував цей дует, він гідний чоловік і композитор на мій смак. Поки ми співали, на дах виліз чорний кіт і блимнув на нас своїми вогнистими очима. — Будь ласка, голубе, вшивайтеся звідси, — гукнув я йому, — а то я видріпаю вам очі і скину вас із даху. Та коли ви хочете співати з нами, то просимо. Я знав, що в того юнака в чорному... Чудовий бас, тому запропонував йому виконати одну композицію, яку, щоправда, сам я не вельми любив, але яка нам дуже пасувала з огляду на мою близьку розлуку, скиць Ми заспівали «Невже ми бачимось востаннє?» Та тільки-но я разом з чорним котом почав запевняти, що боги будуть милосердні до мене, як біля нас упав на дах добрячий уламок черепичини. І чийсь жахливий голос крикнув: Що вам заціпило прокляті котюги?